sestry a bratři. Var se k dnešnímu hymnu na Krista, který jsme slyšeli v prvním čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům. Jako vrchol ono hymnu zaznívá vyznání: Ježíš Kristus je pán. Pán je ve starém zákoně jeden z titulů pro jediného Boha, hospodina. Toho, který je, toho, který je tu pro boží lid. Křesťané označují v novém zákoně titulem Pán Ježíše Krista, co by syna božího. Pavel v dnešním listu Filipanům vyznává, že Ježíš je pán ve formulaci, která je jedna z nejstar, jedno z nejstarších vyznání vůbec pro křesťana. Co to znamená? Toto vyznání. Pavel věří, že všichni lidé uvidí, že Ježíš Kristus je právě tím Bohem Starého zákona, Bohem, který je, Božím synem, který je, který je abychom to řekli slovy starého zákona, božím synem, který je tu pro boží lid. Pro nás. Pro boží lid nového zákona. Je to velmi silné vyznání, vyznání víry v božství Ježíše Krista. Jak často si vzpomenu na další text Nového zákona, který říká, ne ten, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království, ale kdo činí vůli mého nebeského otce. U Pavla tady nejde jenom o nějaké plané slovo, On věří, že Ježíš je pán jeho života. Stejně jako tomu v to věřili mnozí jeho současníci. A stejně jako, jak to Pavel předpokládá, budou věřit ti, kteří ho budou vyznávat v okamžiku jeho druhého příchodu. Sestry a bratři, věříme i my opravdu, že Ježíš je Bůh, který je tu pro nás. Věříme, že Ježíš je Pán ve smyslu Bůh mého života. Věřím, že Ježíš je pravý Boží syn. A jestli ano, nechávám skutečně, aby byl Pánem mého života, Není tato moje víra jenom prázdnou frází.